А хто стане попихачем у Бога, буде попихачем і у людей. Ще недавно мовчав дід Плюта, коли я вихваляв свого Бога, тепер мовчав я. Попихач? Згода. Залюбки стану попихачем, коли погонечем моїм буде назимка. Холодна – але яка ж прекрасна, схожа на тонкі золотисті снігові хвости, які несе над засніженим полем морозний вітер під зимовим сонцем Вона, оте таємниче київське причастя під темноокими іконами, золотими лампадками, трепетом і захватом І зима для неї ніби без печалі і лиха, бо й породжена назимка за метілями, за вірюхами, хурделицями, летить, погрожує, лякає, але й кличе Весна барилася, і нам було тяжко, а дітлюта вже вів мову про повернення до спаленизни над Дніпром, бо там і попіл під снігом дорогий рідний. Чи не краще обживатися тут, біля Рудого струмка? обережно поспитав я. Те місце заповідано нам предками. Ставити новий частокіл це ж яка мука, а поставимо, знову присунеться, хтось збройний і попалить, а ми знов грудитиме. На моєму віку це вже третя пожога. Палили дикі поченіги, палила княгиня Ольга, тепер бачу Володимир. Не Володимир. Мого брата з усього, видно, послала, як і мене княгиня, румейська царівна. Мерзне вона в Києві тілом і душею, от і телесується. Звідси не витко, хто посилав. Бачимо лише вогонь, який нас спалює, а нам треба жити. Ось зійдуть сніги, і тим упущу... «Значити дуби для частоколу. Навчиш і мене вибирати дерево. Нащо воно тобі? Коли ж ще спалять, то доведеться і мені отак. Хочеш зостатися з нами і бути смердом до віку? Вже зостався, де тіло там і душа. Душі ж у всіх однакові, і у князя, і у дружинника, і у смерда». Казав так, а сам уже давно збагнув, що душа не може без тіла. Безплотна, вона чиста і, може, прекрасна, але й не жива. Уживаючи, страждає, роздирається з покусами і гріховними бажаннями, та, може, це і є життя. Я носив для назимки її матері воду з рудого струмка, рубав дрова, добував, Дичину. Готов був спати на морозі перед порогом їхньої землянки, виротої моїми ж руками. Тепер щодня ми з назимкою перемовлялися хоч кількома словами. Та й то вже була радість для мене. Закутана в кожуха, дівчина світилася до мене тільки вузьким... Клинчиком лиця і зеленими очима, але здавалося, що більшого щастя не може й бути для смертного чоловіка. Пригрівало сонце, земля і пуща звільнялися від снігів, ріка й ручаї від криги, молоді бруньки народжувалися на деревах, повітря шумувало, мов зелене пиво. Люди скидали з себе тяжку зимову одіж і ставали легкими, зграбними і довірливо приступнішими. Я вжахнувся, побачивши, як назимка бусоніж пробігла по ще талій землі до родового струмка. «Навіжена? Що ти робиш?» А сам не міг відірвати погляду від тих молодих ніг, коли ж нас догнав назимку і вхопив за руку, щоб затримати дівчину, вернути в тепло, якась незнана сила, мов небесний грім, вдарила мене. Я безпорадно закляк на місці, а мерзла земля опікала тепер не назимчені босі ноги, а мої взуті». Назимка глянула на мене мовчки з своєю звичною зухвалістю, але руки не відняла. А руки з'єднували нас між собою і з усім світом. Переплетені пальці були, мов переплетені долі. Назимку, прошепотів я, нас. Чого тобі, леді розхилила, вона уста в усміхові. Туга моя була безмежна і нестерпна. Прийнявши нового Бога, я втратив був найдорожче, свою любов. Не знав тоді, що нова віра, як новий нашийник собаці, тримає міцніше за старий, не зриниш. Цілі віки під знаком нової віри, адже поможе вона відшукати істину». Може, істина відкривається тільки жінкам, які стоять біля брам життя, а ми приречені жити як розгублена невіста на оглядинах. Одне око далеко бачить, а друге близько, і обоє дивляться в різні боки. Душа не може без Бога, коли жінка і є тим Богом. Ніхто не знає. Любов летить над землею на ангельських крилах, а ми лишаємося на землі навіки, стоїмо на ній, вгрузаємо обома ногами, і ніхто і ніщо не відірве нас од неї, та й навіщо? Треба було б сказати на зимці, як я її люблю, як замінила вона мені всіх богів, лягти її під босі ноги, щоб не опікали її мерзла земля. А я сказав зовсім не те. Вже дід Плюта навчив мене вибирати дуби на частокіл і значити їх. Підеш зі мною до пуща поглянути?»